analysiert man die antworten auf den fragebogen dan zeigt es zich, dat om um 1900 der weihnachtsbaum niet op dem lande bij den bauern en fischern bekannt war so wie man das bij einen rudimentären brauch erwarten dürfte sondern eben in den städten in den industrialisierten gebieten in den höheren kreisen und bei den deutschen immigranten in den Fällen, wovon een Weihnachtsbaum auf de Lande die Rede is, steht er niet in de Familie, sondern in der Sonntagsschule. Unterbaut man deze Indizien met weiteren historische Fakten, dan bestätigen diese, dass der Weihnachtsbaum in den Niederlanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als neuer Brauch aus Deutschland von deutschen Einwanderen eingeführt worden ist und sich sprunghaft über ihre Kontakte verbreitet hat. Davon gebe ich ein Beispiel aus meiner persönlichen Umgebung. Mein Großvater war Bäcker in einer kleinen Stadt im Osten des Landes. Der erste Weihnachtsbaum in dieser Stadt stand um 1890 in seinem Haus. Er wurde dort hineingebracht von meiner Großmutter, die als Dienstmädchen aus Litauen nach den Niederlanden ausgewandert war. Es ist nur ein Beispiel aus dem komplizierten Netz von Kontakten, die an diesem Brauch zugrunde liegen. Wenn wir die Verbreitung des Weihnachtsbaumes erklären wollen, werden wir zuerst dieses Netz ausfadern müssen. Was lehrt uns diese Geschichte? Erstens, dass Karten, so wie wir sie benutzen, gezeichnet aufgrund einmaliger Umfragen, nicht ohnehin als Sprungbrett in die Uhrzeit benutzt werden können. Wir werden damit rechnen müssen, dass ihre Reichweite, so wie in diesem Falle, nicht größer ist als einzelne Jahrzehnte. Das heißt, dass wir nicht eine Karte, sondern eine Reihe von Karten in Abstand von, sagen wir, 30 Jahren nachstreben müssen. Zweitens An de Hypothesen, dat ein Brauch zich jahrhundertelang in einer selben Kulturlandschaft bewahrt hat, of dat Bräuche sich wellenartig von einem Punkt aus verbreiten, twee Hypothesen, die in unseren Disziplinen nebeneinander benutzt werden, soll wenigstens een dritte Hypothese hinzugefügt werden, die der sprunghaften Verbreitung. Und drittens dat probleem einer Verbreitung, zo so wie die Karte sie zeigt, kan nur gelöst worden, wenn we onze Umfragen verbinden met historische Untersuchungen. Die Karte mag das erste Wort sein, das letzte hat die Geschichtsforschung. Ik danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich muss sagen, dass ich dieser Vorlesung, wenn man sie so nennen darf, zugehört habe, weil ich als Vorsitzender dazu verpflichtet bin, auch wenn sie völlig außer dem Rahmen unserer gemeinsamen Arbeiten fällt. »Was sollen wir mit diesem Dienstmädchen aus Litauen bei einer Arbeit, die darauf gerichtet ist, die großen Kulturgebiete und Kulturströmungen unserer europäischen Zivilisation aufzudecken?« »So etwas kann man nicht ernst nehmen.« Am besten kann man es verneinen. Deshalb unterbreche ich jetzt die Sitzung für die Mittagspause. Das war ein sehr mutiger Vortrag, Herr Exzellent. Danke Ausgezeichnet. <lacht> Endlich einer, der sagt, was gesagt werden sollte. Was sagt Herr Werther dazu? Das weiß ich nicht. Ja, weil er nie etwas sagt. Sehr gut. Er sagt nicht viel. Sie haben dem Orwantitsch endlich die Wahrheit unter die Nase gerieben. Wie er die Diskussion abbrach. Das war doch schrecklich. So was hätte Herr Professor Seiner nie gemacht. Nein. Setzen Sie sich doch zu uns, Herr Koning. Wenn Sie wollen. Womit beschäftigen Sie sich im Augenblick in Ihrem Institut? We maken een film over het boerenleven vroeger. Interessant, maar ik meine wissenschaftlich. Hier we are. Yes. yes. Casting off. Yes. You cannot leave a shore without feeling sad. I suppose so. Were you in Bonn in '58 or '59? Yes. 59. There was also a check, Kramarik. Do you know what became of him? He died shortly after of lung cancer. That's a pity. It was a nice man. He certainly was. Ich habe heute Nachmittag noch einmal über Ihren Vortrag nachgedacht. Und es würde mich sehr freuen, wenn Sie mal für meine Studenten eine Vorlesung halten können. Ich? Worüber? Zum Beispiel über den Weihnachtsbaum. Den Weg, den Sie heute Morgen aufgezeigt haben, halte ich für die weitere Entwicklung unseres Faches für sehr wichtig. Ähm, nein, ähm, das war doch äh, nur ähm, weil... Nein, Sie sind wirklich zu bescheiden, Herr Koenig. Auf Deutsch? Warum nicht? Ihr Deutsch ist sehr gut. Aber wenn Sie wollen, können Sie auch Englisch sprechen. Gut, gerne. Vielleicht können wir schon einen Tag verabreden. Haben Sie Ihren Terminkalender bei sich? Nein, leider. Dann schreibe ich Ihnen und mache Ihnen einen Vorschlag. Haben Sie Herrn Koning schon eingeladen, Herr Günthermann? Ja. Schade, sonst hätte ich Sie nach Bonn eingeladen. Aber vielleicht wird das zu viel. Ja, das wird zu viel. Vielleicht ein anderes Mal? Gerne. Denn Ihre Vorlesung von heute Morgen war ausgezeichnet. Ook als collega Horwathisch daarover een andere mening Langzaam drong het besef tot hem door dat hij met zijn lezing van de regen in de drop was geraakt. De gedachte dat hem tussen mensen als Gunterman, Seiner en Nilsson een rol werd toegewezen... ...werkte zo verlammend dat hij haar niet tot het eind kon doordenken. Het was alsof hij in een maalstroom terecht was gekomen... ...en in een steeds hoger tempo naar de diepte werd gezogen. Ach, hier zijn ze. We zoeken ze overal, Herr Koning. <laughs> dat wist ik niet. Unten gibt es auf schwedische Art zubereitete Heringe. Ah. Wenn Sie sich nicht beeilen, gibt es sie nicht mehr. Ich komme. Außerdem wird es doch viel zu kalt. Sie werden sich noch erkälten. So bald erkältet man sich nicht. Doch, man erkältet <lacht> sich schneller als man denkt. <lacht> Sie haben gestern gut gesprochen. Ja? Ja. Noch einen Tag. Ja. Sie können froh sein, wenn es früh ist. Sie haben es gut gemacht. Samstag gehen wir in die Ferien. Ich freue mich. In Schweden. Wir haben ein kleines Haus im Norden, nicht weit vom Polarkreis. Das muss schön sein. Das ist es auch. Gibt es dort auch Adler? Ja, ganz viele. Groß, groß. Drei Meter breit. Ah. Einmal im Sommer. Ich war ganz nackt. Mein Oberleib war ganz nackt. Da war einer oben mir. Da, da hatte ich Angst, sage ich Ihnen. Und? Ich habe mit einem Tannenast über mein Haupt geschwungen. Aber die greifen doch nur Seuchlinge. Ja, nun wusste ich nicht, ob er das wusste. <lacht> Wenn Sie wollen, können Sie auch in mein Haus. Nein. Ja. Aber ich habe keinen Wagen. Sie kommen nach Stockholm mit Ihrer Frau und wir bringen Sie und dann gehen wir wieder zurück und nach vier Wochen holen wir Sie wieder. Und Sie selbst? Der schwedische Sommer dauert lang genug für zwei. Auf Wiedersehen! Also, kommen Sie mal in mein Haus. En we zien ons in twee jaar weer in Wiesegrade. Auf Wiedersehen. De taxi is bezahlt. Goodbye, my friend. Goodbye. Farewell, farewell. Adieu, adieu, Wat Het is nog. Farewel. De taxi is betaald. Nein! We hebben geld! We have money! We hebben geld! Too late, I have already paid. Goodbye then. Auf Wiedersehen. Ze Nein! Nein! Wir, we have money! We hebben geld! Hoe kan ik dat nou doen? Wat kan dat nou schelen? Zulke dingen kunnen me nou juist heel veel schelen. Ik wil niet dat er voor mij betaald al, voor wordt. Alles wordt toch voor je betaald? Maar niet door de Zweedse regering. Welk congres wordt toch betaald door de Zweedse regering? Ach, je begrijpt er niks van. Je praat en je wijs bent. Die Larsson is een aardige man. Ja. Hij zegt alleen zo weinig. Dat vind ik nou juist aardig. Wat dacht jij toen ze het avv verum opzetten? Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Ja, ik ook. En ik dacht, hoe moet dat nu met de afspraak voor de tandarts? Want Karel zal er vast niet aan denken om die af te zeggen. Die leest het wel in de krant. Toch niet dat ik erin zat. Natuurlijk, jouw naam staat in de kop. Groot geleerde komt om op de terugreis van een belangrijk congres. Je spot maar. Alsjeblieft, heren. Uw soepé kom zo meteen met uw koffie. Als die man geen homo is, dan ben ik er even. <lacht> Weten ze het op het bureau? Tuurlijk. Praten ze er ook over? Niet waar ik bij ben, tenminste. Koffie, voor de beide heer. Onder stewards vind je veel homo's. Waarom is dat dan? Om het gevaar. Homo's hebben niets te verliezen. Eigenaardig. Waarom is dat eigenaardig? De homo's die ik ken zijn ambtenaar of leraar. Wie zijn dat dan? Die ken je niet. Nee, waarschijnlijk niet.